Du lyssnar på tolkning pågår för Palmsöndagen. Idag pratar vi bland annat om vilka anspråk Jesus egentligen gör när han rider in i Jerusalem. Och vilken roll spelar egentligen staden i skeendet. Men innan vi sätter igång samtalet vill jag också berätta för er som inte läst teologi att vi i början av avsnittet gör lite jämförelser mellan evangelisten Lukas och evangelisten Markus, som båda två skriver om samma händelse. Men som skiljer sig åt i detaljerna i berättelsen. Och det kan verka lite fånigt att gå in i detaljerna. Men ibland kan de där detaljerna hjälpa en att få syn på spännande saker i texten. Vi pratar också om en text från profeten Sakaria i Gamla testamentet. Och den texten finns på hemsidan för den som vill veta mer. Nu kan vi börja. Idag är det jag.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 Och nu vet ju jag att du hade kikat på Svenska kyrkans hemsida för att se vilken text du var till Palmsöndagen och såg att det var Lukas-texten. Och så var det inte det. Nej, det Nej. var den. inte. <laughs> så du har, läst, du har förberett en helt annan text. Eh, och då måste jag ju fråga dig, vad, vad slår dig nu när du läser Markus? Det finns ju en hel del skillnader. Några av de mer spännande... Um.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 det som ger världslig status. Ja, det är syn som har lätt att bli imponerad. Ja. Och sen så då kontrasten. Jesus som vill jobba i det osynliga för Guds rike på något sätt. Ja, de två processionerna är väl en ganska vanlig bild. Jag antar att den som är kyrkohistoriker kanske sitter nu och hyperventilerar. Men man kan väl få <laughs> föreställa sig med sin fantasi. Ja. För det är en kraftfull bild. Ja, det är det.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 Ja, det vi, han antyder ju det när han rensar templet i alla fall att mm. <laughs> det finns saker det han inte är antyder här <laughs> att det inte är riktigt det som han vill ha det ja. Ja, och, och, och det är ett sätt att visa att han beklagar på något sätt. och sen så mm. det andra är, är lyckas att han står och och, och säger, ja. ja. men det, det bekräftar ju den här bilden i alla fall att han rider till Jerusalem mm. också för att liksom visa att han vill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 Börja komma, komma på in till kärnan. Ja. Men då får vi lämna till kollegorna att eh, båda vidare. Ja, precis. Jag lyssnare som... Eh, ja, att fortsätta det samtalet mm. eh, på Palm Söndagen, kanske. Ja. Efter gudstjänsten vid kyrkaffet. Eh, bara vidare i hur man gör för att stå på, stå och heja på Jesus procession och inte på Pilatus. Mm. Hur går vi i vägen? Hur går vi i vägen, Ja, mm. precis.